Boldog évet kívánok. Bakát Pion Fiala. Boldog évet. Annyiszor tesznek ránk megjegyzést. Én alkoholista vagyok. Ti iszonyatosan szakadtak vagytok, és a bakásra is állandóan tesznek valamilyen... De, de mit mondanak? Hát remélem, Nem. hogy drógos. Nem tudom. Nem? É, <tossz> tőle... Miért vannak elfogalva az emberek, ami külsön kell? hogy miért attól, hogy egyébként kidrogos és kialkoholista? Miért foglalkoztatja őket? Miért pont mi? Hát nem, ez nem csak mi, ez... Igen, gyakorlatilag. Gyakorlatilag az általán nézett, már pedig elég sok YouTube, ezt alatt a valat, komment szekciók, gyakorlatilag egy, egy jó nagy százalékuk erről szól, hogy, hogy, hogy nem tud beszélni pistos drogos, vagy szakadt, vagy piás, vagy egyszerűen csak csúnya. Vagy meghízott, vagy lefogyott vagy nem szedte össze magát terhesség után, vagy megereszkedett a hasa, ló a fasza, a bal heréje, hátul van a melle, belép, belépsz, belépsz délben a vasárnapi ebédhez, de meghízta a margitkám! És miközben én nem állítom, hogy magyarországi hiányos a országa. Olyan élszelődés foly azzal kapcsolatban, ha bárkinek egyébként a fogazata nem épp, mint a Magyarországon egyébként mindenki olyan mosolyt villantana, hogy abból fog, azt a reklámot lehet csinálni. Mi? Ha csider rosszul néz ki, körbené. Ha a csider rosszul néz ki, akkor csak értelmetlenségeket mondhat. És ha jól néz ki, akkor csak szalonképes mondatokat fog mondani. Hogy van ez? Hogy korenál a kettő egymáshoz? Szerintem nem innen közelítenék, hanem annak van jelentősége, hogyha én azt mondom, mondjuk a Pianra, hogy szarul néz két drogos alkohol, és hogy én, aki beszélek, magasabb szinten vagyok, mint ő. Tehát alám ad egy létrát, egy erkölcsi létrác, ami benne, hisz én, aki ítélkezem, nyilvánvalóan nem vagyok ilyen. Tehát nem hiszem, hogy értelmi összefüggés van, hogy azt gondolni mondjuk a Hawkinsról, hogy szép, de ezért okos, Stephen Hawkinsról, csak mondom, hogy vagy Hawking, vagy Einstein, mi lehet, hát nézed ki, vagy hanem inkább ez de a... is. De ez is relatívosan. Jó, akarok, Hogy kiszép meg ki nem szép. Ő nem készít. úgy, hanem mondjuk, ha eredtel van Einstein, azért nem gondolod azt, hogy é. olyan, mint bogárt. Nem állok neki vitatkozni most ezen, de relatív igen. A relativitás. végétel. Tehát inkább, csak azt akarom mondani, hogy aki minősít, az az mi egyszerűen főjebb van. Nekem a divat jut eszembe, általában a divat, a, hogy a nagybetűs a, márkás megjelenések, azok általában azt a célt szolgálják, hogy én egy másik kasztnak vagyok a tagja, mint te. És azért van pénzem arra, hogy ilyen ruhát vegyek. A gyakorta fordul elő a társadalomban az, hogy emberek milliói a, a saját pénzügyi helyzetüknek nem megfelelő annál sokkal drágább ruházatot vásárolnak csak azért, hogy ha kimennek az utcára, akkor azt érezzék, hogy vannak náluk lejjebb. Rendben van, tehát akkor egy ilyen kinézetű társasággal számoljanak most is, hogy mi lesz legközelebb holóz? Kiöltözünk, kiön a fehér öltönybe. Á, Én... ez... Szeretném a segítenétek, és elmondanátok, hogy miről van szó, Adom a bankot, nem tagadom, de én ahogy múlik az idő, és hogy mi lesz április 12. után, azt nem tudom, de egyre jobban polszolom magamot. Tehát egyáltalán nem tudom, hogyha április 12-e a cél, akkor én oda egyáltalán be fogok evászorogni. A nemzeti petíció támogatására buzdította a DPK 64 gyűlésén, ez a főcím, Fidesz.hu. Rákai Filipp producer, DPK nagykövet az esemény a legutóbbi DPK gyűlés út a történetekről szóba fedlindézte, Jaka Péter a DK képviselője jövőgyeként folytatja a zsírpapírból Parizer zabálási versenyt. a híres Parizeus eljutott az Árpás Sávos Gárda melléntől a Pufajkáig, Rákai Filip megemlítette, a Tiszapárból kívül egyházi munkacsoport vezető rendesen kitálalt, magyar Péterről, aki erre annyira beperccent, hogy megint perekkel és börtönnel kezdett fenyegetőzni. Ezek után új külpolitikai szakértőjét is bemutatta egy újabb globalista küldött embert, aki a jól ismert, bajnai és sorosféle világból érkezik, füste hozzá. Itt nincs végig a szövegnek, de maradjunk abba, hogy előételnek ez is elég. Majd tudod, hogy elolvasod? Természetesen. Köszön. Számomra ez ma. Este 11-kor, vagy 10-kor, amikor itt ülünk, egy dadaista szöveg. Egész egyszerűen értem is, meg nem is. Lehet, hogy egészen más mondategységeket fogok meg. Szeretném, ha elmondanátok ezt, miről szól. Köszönöm. Most van egy kis segítségem hozzátuk képest. Most ezzel az a baj, hogy mindenki téged néz. Az nem baj, a Parizevust én adom, az egy jó szó, jetsz eljutott az Árpács gárda a Pufajkáig. Ugye? Azt kellene olvasni, hogy innen? Nem, nem, nem. nem Elnézsz, és visszakérlek. Filip producer DPK nagykövet. Igen, hát ez nem már felnövettünk. Ez van a névjegyén, producer és DPK nagykövet? Hát diplomata Mi az, hogy DPK az Hát viszi a DPK-k uh, remek hírét az országban. Mi az a DPK? Digitális polgárkör. Legalább képüli van, vannak velem úgyhogy... És mi az, hogy annak van nagy követ? Az mit csinál? Ez külföldön képviseli a DB-kkel? mi az, hogy producer? Mi <tos> <tos> <tos> két millió. jó? <tos> <Bocsánat>. <tos> jó, de akkor... Hogyan mit kezdünk a mozda, mondattal? Tehát Rákai Filip producer, DPK nagykövet, az eseményen a legutóbbi DPK gyűlés óta történtekről felidézte ez egy ilyen mint az Anonymus, vagy mint valami a tinódi, lantossábesér röv... röv... eseményről, eseményre felidézik, az Egri DPK-bal, azt, ami a történt, De... Siófokon, ami Balatonalmádiban történt, De... elregőrik egymásnak, a mit? Előzsör is tartalmában. De ez, ez olyan, mint a szomszédok? Hát, csak a szentenciák sokkal rosszabbak, mint ennek a... közben nem az előző eseményről beszélnek, hanem arról, ami az előző esemény óta történt. Az esemény miatt? Nem? Nem feltétlenül azért az, hmm. hogy Jakab Péter, a DK képviselőjelvőt, hmm. folytatja a zsírpapírból parízerzabálási versenyt, ez idézőjelben van, ez valaki egyébként Tényleg, gyereke, mondja meg, hogy ez nincs jelent. Hát talán, hogy én más indulott, nem is láttam ebben a versenyben. Ki az elja de... Hát! Ö... Nem tudom, nem találkoztam vele, nem is akarok vele találkozni. Az... Ö... Ő, ő lett... Ö... Ő lett. Oké. Okay. De meg, korábban ki volt. Ő egy jobbik elnök, Hát az is, az is. És hogyan kerül a jogi elnöke a demokratikus koalíció? Hát De most csak úgy pertangenten, tehát úgy fogalmilag. Miből nem lesz a volna. Nem tudom, hogy mondáskommunista. Tudnál kutyában, de hogy... Hogy amúgy nem, hogy biztos volt katona ő. És azt mondja Hát egyternyös volt. Érfén, jó. Gyerekek szeretném, hogyha ez a beszélgetés nem a Szerintem e, e, ami összetartozik, összenő. Tehát Jakab Pétert nem gondolom egy történelmi figurának, hanem egy olyan alaknak, aki megpróbált a politikai pályán keresztül hatalomhoz jutni. Az nagyon érdekes, hogy amikor szétesik a DK, illetve hát a Feri nem tudom, elhagyja a dobrevet, vagy nem, ne, nagyon zavaros, de ugye nem, nem élnek együtt, hogy van. Akkor, hát nem szabad kiabálni. A Klára rájön, hogy ő egy baloldali párt vezére. És mondja is, hogy szükség van baloldalra. A szívemből szól, a szívemből. Ha megnézem a programját, ami nincs, akkor azért látom, hogy nem akarja a szakszervezetet visszaállítani. Tehát a baloldaliságnak számtalan olyan eresztéke van, ami alapján mondhatom, hogy baloldali. De miután nem az, csak ez itt szerintem belefér a jaka Péter. Hát így te is, vagy te is. Jó, elnézést ez Mégis ez a nagy találkozás. Nem még jelent semmit az a szó Magyarországon, hogy baloldali. Gondolkodtam azon, hogy mi van, hogyha egyszer megkérnek, hogy baloldali pártot alapítsak, belemennék. Mm. De ahhoz kapcsolatot kell tartani a munkásosztályal. Tehát az, azokkal, akikért dolgozom, ö, törvényeket kell hozni, sztrájktörvény. Gondoljatok bele, hogy micsoda következményei vannak a, a, a baloldal... Május elsője. Uh -huh. Jó, csak hadd kérdezzem meg, ilyen fogalmakkal dobálózzom, amiről nem tudom, hogy micsoda. Igen. Csak így megrakadtak rajta, mint a kosz. Ilyen damaszkuszi út. Uh -huh. Van ilyen? Uh -huh. Van. Damaszkuszi út öt-hét. Tehát, hogy ez a... <gül> <gül> ez a Jakab Péter, ez végigment valamilyen úton, ahogy eljutott a Jobbiktól a dékei türelem. Vagy a DK az, amely tulajdonképpen eljobbikosodott? Vagy a jobbik az eldemokratikus koalíciósodat, nem tudom most jól jobbik. mondani. Vagy itt találkoztak félúton, ami végképp semmi értelme nincsen. Jobbik van még? Borzik, parlamenti párt, ugye, Bord. de, de Jakab Péter már régen nem a Jobbik, tehát most nem egy Jobbik DK ziragozzásnak lehetünk tanulni, hiszen már a Jobbiknak sem. Hát most tulajdonképpen a Jobbik a Jobbikra találhatna rá, de a Jobbik nem talál rá a Jobbikra, mert ott van a mi hazánk. Most a mi hazánk a Jobbik. A Jobbik meg a így értem, De ezt a Beremény írta. Igen. igen. Boldog születés, hapott. Isten értés. Jó, de gyereke, a Jakab Péter ez egy fontos tényező? Nem, nem gondolom. Akkor miért beszélnek róla ezen a DPK 64 gyűléssel? És Rákai Filip egy fontos tényező? Hát, Akkor menjünk tovább. A DK képviselő jelöltjeként folytatja a zsírpapírból papírból szabálási verset. Annyiban bocsánat, annyiban mindenképpen, hogy egy választási körzet. Szavazati arányaiban bele tudsz szólni. Annyira van közismert politikus, hogy ha nem is jelentős, de némi nemű szavazatot magával tudsz. Jó, rendben van. Gyereke... Ezt nem tudom, hogy hova, meg miért, meg nyer. szeretném a bakácsot nagyobb mértékben megbártani a keleténél, de ja kapét a zsírpapírból, papírzer. Pa papírizer? Parizer zabálási versenye az valami rokon történet a te szalámithoz képest. Ez mi ez? A? Mi ez a papír, nem, zsírpapír, nem, nem parizer zabálás? Nem. nem, a nem tudsz Oké, de akkor ez mi? Volt a Jaka Péternek egy, egy ilyen, ilyen vagy parizerös, ilyen, ken parizer kenyeres. Egy Igen, valamit le. Amit úgy jött hogy a, a, a vonatkozó panánek látszó negyedik emeleti konyában Bajos kenyeret tevet parizárdel, és firos aranya ezzel kíván van demonstrálni, hogy ő már pedig a népnek az azért. Ezzel így bejégett ez a... az emberek retinája, everything... <laughs> <laughs> retinája. <laughs> <laughs> de jó. <laughs> de érdem egyébként a retina is, tehát szép rői hmm. lenne van baj, hogy én a Jakab Péter semmivel se az orvosítom? Saját magával se? Nem, nem. nem. Szerintem teljesen igazadom. De most tulajdonképpen mint csonna ott 60-ban a dpk gyűlésen. hűlésen? Ez a még, még inkább elő e, A. D. B. meg a volt jobbikus tretén. A híres Parizeus ilyen szóval? <gül> most már Most van. A híres Parizeus eljutott az Árpátsávos Gárda től a pufajkáig. Ez a kiváló producer ö, szerintem azt akarja bizonyítani, hogy mindenki, aki nem velük van, az ö, szellemileg, erkölcsileg ide-oda csúszkál, mint a jégen. Mint a Jakab. Mint a Jakab, igen. Tehát ez ugyanaz, hogy... hogy ö, Hát te azt mondom, hogy a de te Jakab, annak a jelentése. többi. tömeg. Örökény után szabadon, az mit jelent? Te Jakab. Aznak mi a fordítása? Te Gárdamelényből Én... pufajkássá átöltöző, sokkal rövide, vigent, parize. Csidre nem emlékszem, van? Elnézést, a... Filipp, a vívás tevékenységei közül, amik ilyen és is nem biztos hogy kamerában vagy élőben történtek, de felkerültek így ő youtube Persze, nem sem, de sem így, mit történt? Volt valami ö, olyan dolog. Hát valami ö, trágálkodás ah. volt a rákai részéről, lehet. és onnan is nem, bár, nem bár, mint a. <történt> ja, onnan is, is lehet jutni azon. az. A próbilla és a az egy életre rajta, ragadod a Dobreben? Hát igen, ez tetsz. Persze. Az Persze, de egyébként nem tartom olyan nagybajnok, mert olyan szinten tagadja a múltját, meg a, a világát, hogy én azért maradjon rajta. A villát alatták? már nem tudjuk. Tessé? már nem tudjuk. Nem, nem szerintem én megvenni. De eladó volt, ezt tudom. Azt nem tudom, ha, ha jó, hát, hogy Milyen, mennyire, a... meg hogyan, meg miért. Érenik a Rákai, vagy az Orbán, én azonnal megvenném a gyurcsányvillát, és olyan múzeumot rendeznék be, hogy... Hát ilyen kis... Múzeum volt, vagy múzeum, igen. igen, igen. Emléksz a <coughs> Igen, igen. Lehet, hogy megaknálás, amit már él. De azért ne jövő, ne azért nem. Dutnak, ne tudom. Hát igen, igen, igen, igen, mert... Igen. Igen. Oké. Akkor visszavallom Azt mondja... Ezt folytatódik? Igen, azt mondja, hogy... A Tiszapárból kiugrott egyházi munkacsoport vezető rendesen kitalált Magyar Péterről, aki erre annyira bepötszett, hogy megint perekkel és börtönnel kezdett fegyegetőzni. Kiugrott ki? Csercs. Kert, igen. Csercsha valaki. Igen. Ő ki? Ő egyházi szakértő, vagy nem, nem, nem tudom, nem tudom. De valami az egy... Ugye? Úgy tudom, hogy... nincs a... nében őzült. És egyébként ő Én lett volna talán a, ennek a pártnak a lelki szakért. Nem tudom, nem tudom. Annyira hülye világban. Nem tudok beszélni. Nem arról az, hogy nem tudok beszélni. Hanem, hogy nem tudok olyan szavakat használni, ami... Takta A szaunában. Mert takta harkánynyével valamit ennek az emberek. Minden állal a szaunában. Tehát kocsmában már nem járnak. Ott azt mondják, hogy Hát, ez hogy kitállalt? De hogy ez egy ilyen beszédtéma? Egyébként hát, rossz szahába ha, ha, ha a, bocsánat, hogyha a közmédia erről tudósít, a, akkor, akkor lesz, hogy ilyen. Én elolvastam, hogy miként, de nem talál a... ki meg, a, meg a, az, hogy a Magyar Péter börtön ember abban fenyegetett, ezek mind hazugságok. Persze, de ez átmegy a, a az, az És a lesz, lesz téma. Elmondta, hogy ő nem látja a jövőjét ebben a pártban, de nagyon normális hangnemben nyilatkozott erről, hogy ő akkor, oké, okay, akkor ő háttérbe hm. van De semmi kitálalás, meg odavágás nem volt. Csak fordítják át ezeket a, igen, hát a politikai alsznak megfelelően. Ezek után bárki komolyan gondolja, hogy az ilyen Orbán Anita és kapitány István nemet mondanának bármilyen Magyarország ellenes, a globalista világ embereitől érkező tervre, tette fel a kérdést megjegyezve, egészen biztosan nekünk kell rájuk nemet mondanak. Azért lennék abban az irodában, ahol ezeket a narratívákat kitalálják. Igen. Azokat rollok te. Uff. Na most arról beszélünk, hogyha egyébként ezt egy pászlőtként képzeljük el, akkor ezek között semmilyen illeszkedés nincs. Hát nem sok. Szerintem nincs. Hát uh, akkor hogyan kerülnek egy a szempontjából van csak. Hogyan kerülnek egymás mellé? Ki ez az Orbán Anéta és a kapitány István? És milyenek az Orbán és kapitány félék? Egyetlen milyenek a bakács, a csider, a pior és a fia a vannak egyáltalán fialaférek. És a globalisták milyenek? Azt Mind, tudom, hogy Jajsidó. Olyan, mert, mint a a, adót ők és az adótők, az orbán azok a kövérek. És globalisták. És szivaroznak. Uh -huh. És gazdolok. És, igen. és igen, igen, De milyenek a globalisták? A globalisták először nagy valószínűséggel több nyelven beszélnek. Igen, igen. És ettől mindjárt elütnek a magyaroktól. Igen. Igen, igen. A globalisták feltételezésen szerint jobban néznek, mint ki, mint mi. Több foguk van, vagy nincs több fog, de jobban megőrzik őket, és ezzel mindjárt szintén elütnek a magyaroktól. Igen. És mi van még, amit felsorolt, az egyébként negatív? Hát. hát, ha én eszesz vagyok, akkor azt mondanám, hogy igen, mert a zsidókról beszéltél. Nem? Igen. Tehát pénze van, iszik, több nyelvet beszél. A héten Magyar Péter még a tőle megszokottól is gyomorforgató aljasabb kampányba kezdett, a ugye cigályságot felhasználva, politikai előnyt kovácsolja, mondta felidézve a Nemzeti kormány Választás, ezt nem teheti zárójelbe egyetlen rosszul sikert, vagy kifolgatott mondat sem. Ez az ezt nem teheti zárójelbe egyetlen rosszul sikert, vagy kifogatott mondat, ez a Lázár-Balatot-Almádi beszéd, tehát, tehát olyan lett a Lázár szövege, mint valami gyapjú, amit meleg vízben most aki, úgy összemett. A magyar jogszabályok a bűncselekmény esetén beidézhetnek állampolgárakat tanuként, akinek bizonyos kivételek esetében kötelessége megjelennie a rendőrségen, a bíróságon. Amennyiben ezt nem teszi, bírsággal súlytható. Uh, mm, valamilyen, nem tudom, milyen tényást költ el. Uh, az van, hogy ha valaki állít valakiről valamit, uh, és azt a társadalom nagy többsége nem fogadja el, úgy gondolván, hogy ez undorító, azt gondolni másik emberekről, hogy alábvalló bárkinél is, és erre azt mondani, hogy azt csinálja a bal hét, aki felhív a figyelmet, az egész egyszerűen olyan dolog ellen a megy, ami, amit mondjuk a magyar törvények adott esetben bűncselekmény esetén nem néznek el. Mit akartál mondani? Egy analógiát hoztam arra, hogy a Fidesz narratívája szerint Igen. A, azt csinálja a balhét, aki felhívja a Bahira a Csak így egy messziről kutatni. Lázár Jelmes balaton tartott lakossági fórumot, csak hogy tudjuk miről van szó. A Lázár Info és Svédországból hazaköltözött férfi arról beszélt, hogy a magyarság folyamatosan fogy. Az idődés és körülöködés miniszter egy példával reagálta a haza demográfiakról, hogy példája nem érint senkit, nem lesz személyes, és mindenki érteni fogja. Ennek az országnak a tartalékát a magyarok és nem a migránsok jelentik. Az a döntés, hogy lezártuk a határt, az azt jelenti, hogy Magyarországon mindenkinek lehetőséget kell biztosítani, és senkit nem engedünk be az országba, ki nem magyar, illetve arra, hogy ebben az országban kér, csak mi dönthetünk. Tehát, ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercity mosdót, mert tud egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szoros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigánság ott jelenti. És aztán még elmondja, hogy tanulás, meg munka, meg egyebek, tehát ez egy ilyen szent mondat. Erről van szó. Abban egyetértek a Rogánnal, vagy a Abonnyal, hogy ha már megtörtént ez a Lázárféle cigányozás, akkor, és úgy látom többször is ezt csinálják, föl kell cserélni az ok és az okozatot. Tehát Magyar Péter. Tehát ha ezt nagyon sokszor mondom, hogy a Magyar Péter cigányozik, és ő próbálja, akkor érdektelenné válik az, amit a Lázár mondott. Csak jó sokáig. Én... Sokáig. Az orosz-ukrán háború, ugyanez. Orbán Viktor azt mondta például egyszer, ha. hogy az ukránok tehetnek arról, hogy... Most egy pillanat, Most Csak az a jogászkodás miatt történt a jogászkodásra, úgy Orbán nem, Viktor is nem, nem, nem, te, nem mehetünk erre, arra kérlek, hogy a következő percekben hát, ősz, meg kell vissza, De nem, most kérdésekkel foglal provokálni. Ja, életem. Január 26-án. Forgács István, szakértő, jelentse az bármit is. A következőket mondotta volt, egyebek közt. Forgács István szerint van valami, amit még kevesebben mondanak ki, mint amiről előzőre volt szó. Hogyha már ennyire érzékenyen vette a társadalom nagy része ezt, akkor ha már Lázár megtette, nagyon sok mindenki másnak is bocsánatot kellene kérnie, magyarázta a szakértő. Dereng, nem, csak a, a foly, igen. <gül> igen. De rend? Nem, még. Jó. Szerinte korábban az ellenzéki szavazók egészen a cigány közösséget hibáztatta rendszeresen a Fidesz választási sikereiért, emiatt pedig ne úsz finomkodtak erős jelzőket használni rájuk. Igen. Példaként említette Bokás Tiport. <tos> ez, ez most komoly. Mindjárt jó, aki 2022-es választás közösségi oldalán azt írtam, 60 év után kimondom, cigányok, kapjátok be a mat, ti vagytok a legolcsóbb portékapja. Igen, igen, igen. Tényleg. <gül> Ez jó. Bocsánat. Visszemlékszel erre. most, hogy igen, igen. Igen, igen. Miért értem? ezt, és most állatot kell kérned, aztán visszaadom a képet, és ahol... várj várjátok! Szerintem az egész életemmel fizettem ezért a mondatért, és jelen pillanatban is fizetek, és mind a mai napig arcon köpnek, meg letaposnak, nehogy már nekem magyarázkodni kéne! Emiatt utaltam meg az értelmiséget. Vele szóba még, mackó, de aztán többekkel nem. De mi ennek a mondatnak az eredete? Az, a mondatnak az az eredete, hogy hogy megvásárolták a szavazatokat nagyon olcsón. Tényleg romplival, ezzel, azzal, lehet Tibire haragudni, de mondjuk, hogy a cigányoknak a nagy százaléka Orbán Viktor szavazott szavaz szavazni fog. Én amikor próbáltam az ellenzék figyelmét felhívni, hogy annyira idióta, hogy még Orbán Viktor a határon túli magyarokat és a cigányokat magához ölelte, Ezáltal biztosította a folyamatosan a szavazati többséget, Dobrev Klára, miket mond a határon túli magyarokról? Vagy miket mondanak az ellenzékiek vagyok a, a cigányokról, stb. stb. stb. Én, mondta, én mondtam, csúnyát, hát azon túl hogy én főszerkesztő, helyettes, volt, minden voltam! Semmi se vagyok. Ne fenyegessenek itt, itt, engem már ne! Jó, de A cigányság... Vajon... Figyelj, én kimondtam valamit, hogy Orbán Viktor... Mennyivel profib a puzsér, aki azt mondja, hogy a vajda? Hát én ügyeklen vagyok, én hülye! Hát körmemfonttal kell fogalmazni! Magyarul, ha jól értem, fenntartod azt, amit 2022... Nem tartom, nem is érdekel az egész. Mi van? Hogy, hogy érted, hogy fenntartok? Nem vagyok intézmény, de féljét? Hogy a... kimegyek és rágyűjtök, vagy nem gyűjtök Nem, azért, továbbra is a cigányok, a legolcsóbb portéka a piacon. át kell gondolni. Hiszen mi változott volna neki? Hát, hát... Nem tudom, mert most ugye balgé tört ki, most nem tudom. Tehát lehet, hogy pont nagyon furcsa helyzet. Ha, lehet, hogy eleszíti Lázár János, mi a, torban, Jó, a, a az a kérdés, hogy ez az olcsó portéka. Igen. Balaton után lehet, hogy fellázad. Hát, ö, igen. Igen, mert. Ö... Mit gondolunk ennek az olcsó portékának, és akkor már ki van nyitva elnézés? Ugye, Tóke, hát, okay. az öntudatáról. De most. most a... mondom, nem, nem szerencsés egy egész névcsoport. Tervioletes, természetes, a... ez, ez az első probléma. De hogy ami gyöngyösön történt, amikor ott emberek voltak és bekiabáltak, és akkor azt mondta, most a Bayert, azt vegyük még későbbre, tehát, hogy ez itt most az öntudat, vagy ez néhány ember, vagy őket felbérelték. Minek vagyunk mi itt most tanulni? Ilyen, ilyen globalisták, mint mi fújjuk a passzát? Selet Lázár Járos mondataiból kinyerve a táperőt, vagy ezt a cigányok is magukkénak vallják? Miről beszélgetünk mi most? Van egy kis probléma, amikor Gandhi rábeszéli a feleségét, hogy már pedig vécét kell takarítanod. És emlékszem arra, amikor leullok a mélybe és vécét takarítok. Az végtelen, erős és mély tapasztalás volt arra vonatkozólag, hogy mi a kosz, a maradék, mi, mi, mi az, hogy lent lenni. Ha ezt megcsinálod, innentől lehetséges az emelkedés. Most a cigányok között nem látok Gandit. Tehát azért nagyon jól henne egy Gandhi, aki megemeli ezt a népet, és hol... De jó, hogy a Gandhi az indiai. De jó, véletlenül jó a példá. Én amúgy látok, csak nem akarok neveket mondani. Igen? Hát, igen. Hát, ez jó hír, hogyha látsz. Jó, én nem tudom, nem vagyok a tájékozott, nekem csak kollégáim vannak, meg... És te tudsz? Ez nekem szól? Mondom, nem mondok neveket. Mert a barátaim De Csak azt van itt. Megnevezni azért az. Az gandhi. Hát nem akarok én senkivel gandit csinálni. Tudod, milyen súlyos? Előre. Hát, nem vicc. De értettem a feleségét is. Állati nagy balé volt köztük. Majdnem szétment a házasság ezen. Jézus, és bűnözött. Hát. De nem azt, hanem én tényleg a szar tapicskolni, fú, azt, ha nem próbálod ki, egészen más fejben, mint a, a valóságba. Azt van, hogy itt teljesen keveredik a szociológia azzal, hogy hogyan. Uh, szeretne a szociológia helyett valaki valami egyszerűbb magyarázatot találni dolgokra, és, uh, és nem, nem jól csinálja. Csider, nagyon hallgat. Kérdés, hogy <hönt> ö, azt kérdeztem ugye hogy fellázadhat ez a jól Igen. Igen. Kérdés, hogy, hogy az például jó lenne, hogyha fellázad, nézve jó lenne, hogyha észhez térne, milyen csen ez velmi, de kérdés az, hogy ez annak a következményében be tud-e teljesülni, hogy, hogy mint annak idején, amikor kijött az összadik beszéd, most a Magyar Péter, vagy nem tudom kicsoda, mindenféle ilyen megafonos autókat küld településekre, hogy ott azok az utcákat járva, Igen. Lázár János szavait több száz batonübölcsék, Ismételjék. Nem tudom, hogy annak idején, amikor ugyanez volt az öszödi beszéddel, akkor az mondjuk mennyit tett hozzá ahhoz, hogy tízben hülyére nyerjék magukat ezek. Hogy ez Hogy volt ilyen az öszödi beszéd, Hogy ne? Hogy ne? Hogy ne? Hogy az így nem az így nem volna rossz, hogyha, hogyha az országnak minden szegletébe el tudna jutni, nem csak ez a Lázári mondat, hanem, hanem az elmúlt 15-6 évből el e, jutott volna minden e, tizedik nagyon szarul sikerült mondat, e, e, az nem lett volna rossz. Kérdés, hogy, hogy az, hogyha ö, tényleg ö, utcákat bezengedünk ezekkel a Szentusvállal hatatlan ö, mondatokkal, akkor az segíte? És mi segítünk. Segít. Pont ezen gondolkodtam amúgy, hogy ö, ö, a hazugságnak a kiderülése, vagy egy népcsoportnak a, a minősítése, az ö, mennyiben korrelál ebből a szempontból egymással. Tehát, hogy hangos bemondón menj végig az utcán. A, és nem egészen, szerintem nem egészen korral. Nekem meg az üdött az eszembe, hogy most... Hogy kicsit, Ez az utóbbi te... ne, sokkal lehezebb, ugye sokkal... Át, a fiú az ő ajtaját. Azért én ott maradnék az ajtónál, ha már muszáj. Mert szerintem ott bent, nem csak a cigányokról beszélnek így, a saját hasznos idiótáikról is valószínűleg így beszélnek. Tehát Mészáros ha ott tartózkodna, lehetséges, hogy el tudna csípni egy vele kapcsolatos mondatot. Mm. És mindenki megkapná ezt, akik nem saját maguk, mm -hmm. és hogyha egyébként hirtelen igen. benyitnának, és azt mondják, hogy fiúk, mi itt vagyunk, Ez egy akkor, valójában, igen, okay. akkor valójában igen, akkor valójában ők is megkapnák azt, hogy belülük a Magyar Péter szól. Mondjuk nagyon nehéz lenne a Mészárosról bebizonyítani, hogy a Magyar Péter beszél belőle, de ma már semmi sem a lehetetlen. A, igen, AI meg igen. És akkor esetleg saját magukat is leszalámizzák, mondván, hogy ez tűrhetetlen. Én nem gondolom, hogy ez a cigányságra vonatkozik egyedül. De menjünk tovább ezen a vonalon, amit egyébként ez a nagyszerű 60 DPK -e hozott, és szeretném nektek elmesélni, hogy mit mondott Kassai Lajos lovasísz. Kassai Lajos lovásíjást idézve aláhúzta, tehát ezt nem bűn mondta, csak javítok, Horváth László gyöngyöztérség, országi őrség képviselő, kábítószerkereskedel felszámolására felelős kormány is, és a közelmúltban a Lázánifot történtek után kijelentette, a mostani gyűlés mutatja a heveség igazi arcát, nem a felbérelt bűnözői hátterű provokátorok, ez a közösség békés, derült, bizakodó, összetartó és erős. Kovács kassai lovas lovasíját idézte, aláhúzta az őseink által követett, ma is iránymutató három csillag, a függetlenség, a szabadság és a hit, ezeket kell követni ma is. Nekünk azért kell a szabadság, hogy szép dolgokat tudjuk megvalósítani, tette hozzá. Magyarországban ma már a lajtán túl, sőt az Egyesült Államoktól Kínáig számolnak a magyarok miniszterelnök szabának súlya van az egész világon, mondta, amihez egyébként nem tudom, hogy mi szükség volt, Kassai, Najos, Lovasi, Jászre, független, hogy neki nagyon nagy hódolói köre van, de ha ez egy Budi Ellen film lenne, akkor azt mondanám, megkérném arra, hogy ezt ismételje el, és azt mondanám, hogy nagyon jó, hogy ezt elmondtad, de én először se értettem. Másodszor se. Az egészet nem értem. Én olyan magyar beszélnek, amit nem értek. Nem vagy Fidesz szavazó. A Fidesz szavazó értik? Érzelmileg átéli. Ezek neki szólnak valójában. A DPK gyűléseken kifejezetten őket célozzák. Hát el tudsz képzelni, hogy három csillag hogy, függetlenség hát, szabad. JPK ülésen el tudsz képzelni, nem fedez. Nem, nem tudom, elképzelni, hogy én egy DPK ülésen vagyok. Nem azt kértük. Ki kell próbálnod? Igen. Három csillagot? mert hogy nem jaj. tudom megmondani. Mert... Nem ez, az, az egy olyan mondat, mint hogy azt mondod, hogy csinom a Real Madrid. Tehát az ő figurája azért érdekes, mert minden oldalról értékelik, és ő, ő, ő szóba áll. hogy ezzel a mondattal amúgy um, nagy dolgot nem vállalt. Nem, az... semmi különös, nincs ebben a három csillagban. Eddig is tudtuk, hogy Persze. mi a helyzet. De ő citárdár, nem tette erről Ez az egész. Navracis Light, vagy nem tudom. Csak közé mondom, hogy azért most... ő. No. Lovasiassz, mert az olyan magyaros, nem értitek? Tehát a... ha dárcos lenne, az nem olyan magyaros, nem? Meg alapvetően nem politikus, próbáljuk meg. Nem szoktunk beszélni tudna bírókról. Nem so, szeretnék szok... senkit se kigúnyolni. Szenvedi. Ugyancsak videóüzletben beszélt Kriska Jász, mint patrióta édesanyja. Tehát most té tényleg látom, hogy megrázta. Édesanyám, kommunista. Patriád, meg patrióta. Tehát hogy? hogy Ugye én most zavarban vagyok, mert ugye azt feltételezném, hogy nekem kriska Jászmin patrióta édesanyját ismernem kell, aki egyéb irányú elfogadtság, amire nem tudott elmenni a DPK-ülésre. További egy Fideszes közülük. De egy videózeredben beszélt Kriszka Jászmin, és ez mindez a fidesz.hu-n, tehát, tehát ugye csak szóval Ez olyan, mint egy, egy regényben egy, egy név, nem kriska Jászmin? Meghiszen jó. Egészen jó, megkívántam Tisztka Jászló, szeretem egy... a szagánt is. Tehát azért megszületik, élővé válik, de, de hát folyt, ott te is hivatkozol rá. Folyt, nem hivatkozom rá, jó? Ugyancsak kettelézenben beszélt Tiska Jászló, Patrióta Patrióza arról, a hogy 60 az elmúlt 15 év fejlesztéseiben egy kellemes vidéki kicsimárópság vált. Kellemes a lábvíz, szokták volt mondani. Kormányzati intézkedések jelentős része a családokat és az édesanyákat segíti, nekik sem mindegy kikapja meg az országi irányítás lehetőségét Ez, ez volt, Mi az? hogy nekik sem mindegy? Igen, de mi az a patrióta édesanyja? mién a nem patrióta édesanya? Vagy milyen az édesanyja az globalista globalista, édesanyja. globalista, igen van, hogy a édesanyja talán a hónaját nem borotválja. Gondolom én nem, vagy az ilyen. nem olyan. Hát vannak ilyen előítéltek. Mióta léteznek patrióta édesanyja? Még korábban soha az életben nem hallottam ezt az összefüggést. Rá fogok keresni a Google-ben el létre. Rá keres, találkoztál vele korábban? Nem, mert csak meg akarom nézni, hogy mi volt a ja? Patriota édesanyja. De látod, milyen fantasztikus, hogy megszületik egy ilyen fogalom? Eddig az édesanyja elé soha nem tettük oda azt, hogy patriota. Most most már... egy szűz anya. De Szi... most én egy patrióta szemében kúnyolodom rajta. Nem gúnyolodtán, de most holott egész egyszerűen. Nem a Krizsga Jászmin, nem. nem a nem a jázmint Jászmin hanem azon, hogy patrióta, mi az, hogy ki... Illetve nem azon, hogy gúnyolódunk, hogy Jászmin patrióta, hanem azon, hogy mi az, hogy patrióta. Igen. Olyan, mint hogy ez a... a Krizsga Jászmin műzés. maga a patrióta édesanyja, de azt hittem, hogy Kriska Jászmin patrióta édesanyja. De nem, mert így van, hanem, hogy Kriszka Jászmin maga egy patrióta édesanyja egy hang vagy egy beosztás, vagy egy munkakör, vagy egy... De többféle anyatípus van. Van a tigris, van a tigris van a patriota, van a büdös kurva. Érted? Tehát, az, amit még kapni fogunk ezért. Hát, nem? Többféle anya van, anyatípus van. Van a patriota. Robbev Klárár, akivel, aztán nem ezt az előbb, hogy a, kommunista, a... nem mondtam, hogy a... enyém kommunist a... a... Vagy Szabó <Zsolt> Nem a... nagyon van a műsor. Szabó Zsolt, a teljeség fideszes országgyűlési képviselője, felidézve hatvan több száz áldozatot követelő második világháborús bombázását kijelentette, ehhez megmutatja, hogy <kül> hova vezethet egyetlen rossz döntés, ha rossz szövetséges válasz a háborúba keveredik az, hogy... Hú, ne, de, ne de tehát most ott tartunk, hogy pillanatok alatt valaki le fogja bombázni 60, ha rossz szövetséges és ki lenne az más, mint az Európai Unió igen. és Ukrajna. Igen. Mm. ez az a hatvoni eh, gyűlés, ahol maga a miniszterelnök volt a főműsország? Igen. Ah, igen. igen. Így már egypokkal jobban értem a, a felvezető előzenekarokat. Tehát... Jó, de ha most a választások, ég, ezen akarsz csüngeni, egyre lehetetlenebb ezzel bekerülsz fiala. Tehát egyre irracionálisabb. De nem adtam, hogy egyre irracionálisabb, egyre űrül. Ezzel kezdte ezzel mondom, testvérem, hogy nem fog áttérni a célvalon. Már, már tényleg a dadaizmus, csak a dadában mindig volt játék, öröm, stb. ebben azért nincs. Érképszem, már átugrom, nem olvasom el. Tehát régen Megfropolt olvastam minden nap, mert élveztem a dolgot, most már, már semmit nem értem Néha lehetett előre. amúgy. Pont, néha nagyon vicces volt, Ja. Én a horoszkópot, meg a garfield és a Kázmér, és Kubát, azt mindig elolvasom. Azt mindig? Azt mindig elolvasom. Jó, jó, jó. de mert az erős anyag, igen. Persze. Már azt veszik. Csak azt mondom, hogy folyk, veszik. Jó, mert, mint a másnál mennyire. Készen lesz. Szóval. A... A többitnek kapják. Kétszen. Pont, de ugyanazért. mert a dolog, a a cél. Tehát megint az okozat is stb. stb. Ez hogy nem lehetne logikus? nem. De volt történik Az érzelmi, az ellenségképgyártás, gyártás, politikának a a, a pont azok a szélsőséges elemei, amiket uh, mondjuk kampányidőszakban régen nem oly szívesen lépdeltek át, vagy ha át is lépdeltek, akkor az elég. De de hogy, de hogy a csufandáros. Tehát nem tudnák úgy jelni, hogy kevésbé ricsidőt hízünk itt? Ezen? Tehát, hogy picit uh, kevesebb legyen a... a, a, a... A, a Dada, vagy mi Dada-nak is gyenge? Nem, sajnos nem teszem, nem teszem, nem, nem tesz a a De mi annak számít, aki nem figyel. Nekik nem kell figyelni itt a Igen, DPK Igen. Olyan, nem figyelni kell, hanem élvezni el a helyzetet, ha. Ha. hogy villog a fény, mi vagyunk Igen. a nagyok, o, a gyúrunk és ah, ó, hallott, hogy ki a vál, miattunk ki a vál. Ez megy. Igen. Ez egy színház. Olyan színház, amit nem érteni kell, hanem beleérezzem, ők a, a, a ott um, es lázza azt hallom, hogy bradadada grudzsiba dada hubi kada ri hadatade abudzicsi kada ba lübi haba haba gri Na de pont ez a lényeg. Plusz én a nézem, és semmit nem értek, de azt mondják, hogy patrióta édesanyja. a hadag rudu, bu seppu, megolálom. És mondja, gyerekek, ne arra aggódjatok, hogy én ebből semmit nem érdek. Én csatlakoznék hozzátok, de érteni szeretném, hogy itt mi zajlik. Elnél És fogad. akkor azt mondják, hogy te egy áruló, vagy, hát neked értened igen, kell, vagy ti... mi az, hogy gruzsutadá, vagy mit, de tede, És akkor itt, itt van még itt ilyen appendixként Bajer Zsolt a gyöngyösen tüntető cigányokról, hogy ez bár jóval Balaton alvádi után, már siófok után, de <gül> már kapos már után, tehát ez így, ez így tinódi lantos után. Tehát ezek, mint ilyen, ezért Nándorfeirváré győzelem, Egerből a szultán, tehát a legkülönbözőbb csaták után, azok a cigányok, akik odamentek gyöngyösre a másfél méteres priuszukkal, a rablástól az emberülésig, és ott üvöltöztek, mennyivel jobb lett volna nekik is, meg a világnak is, a bűnözés helyett százkuszolnak a vonaton. Fejtette ki véleményét a Lázár János Fórumán történtekről, Bajer Zsolt az igazság órája című műsorban, aminek műsorvezetője Német Palás. Hmm. Bajer hozzátette a miniszternek valóban jól egy fejlethető félmondata, de az nem arról szólt, hogy aki cigány azt pucolja a vécét, és egy kis gondszínulata félre magyarázták. És akkor jött köteles beszéd, izébizé, sds es módszer. Hát most nagyon gondolkodom, hogy miért volna jobb Bajer Zsoltnak. Mint ismert Lázár ominózus kérdése miatt, tüntetők jelentek meg a Gyöngyösi Fórum, akikről már Orbán Viktor is azt állítja, hogy 20 ezer forint plusz benzin toborozta őket a tiszapárt és bűnözők. Az van, hogy nem érdemli meg a szót. Nem értem. Nem érdemli meg a szót. Ki? Ez. Mi a korábbiak igen? Ez végképp nem. Tehát, hogy... Uh... Az így de jutottuk, itt élünk. Én nem olyan teked, de ilyesztem, hogy mi a baj ez a Bajerról, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem azzal van bajom, hogy most ilyen április 12-én, nem biztos, hogy kifed. Igen, igen, hogy az van, hogy most Igen. nem, nem. Másfél méteres priuszokkal. Tehát itt nem tudom, van valami kínai térfigyelő kamera a Bajer szemében, és akkor meglát valakit, és látja a bírósági aktákat, hogy hogy a pitlibe van ez? Rablásra az emberi ölésig is ott üvöltöznek. És akkor visszavegyünk, hogy jobb lett volna, hogyha ők puszolnak szart volna. Mm. 20 ezer forjó plusz benzén pénzért. Fel, hogy hol volt az a három vagy négy választás, amikor egyfolytában pénzt kaptak, és emiatt meg kellett ismételni. Tisza Tiszabura? tisza igen. Akkor beszél senki nem mondta, hogy a magyar cibányok azok milyen ötletesek. Gyerekek, ez a legalja. Hát igen, de az, ezt mondom, hogy valamilyen szempontból ettől el kell szakadni. De nem tudsz elszakadni, szakadni, köztük élsz. Hát. Velük, vel, velük, velük, velük vagy együtt? Nem tudom. Jó, oké. Jó, nagyon nehéz a dolg. De már nem nagyon akarok velük lenni. Értem, de akkor én el kéne egy mennyi. Mert akkor is ponta Csomóan mondják nekem ezt a mondatot. Pont arra gondoltam, hogy na nem. Na nem, ahogy Danton mondaná, nem fogom elvinni a csizmántartán. Ezt országot, én itt maradok, akármi teszek, akkor is jogom van talán, mert magyarul beszélek, mert úgy hívnak, hogy bakács, vagy ezért, mert itt születtem. Ez a három nem elegendő ok? És tényleg, ö, nem, nem. Én azt szeretném, ha ők mennének el. 7-8 mm. millió. 7-8 millió. Nem tudom, hogy mennyi a szavazó ez a sok idióta. Az a Bajer Zolt beszél, akinek, ja, nyílas volt. Csak. Ő, ő, ő, érte! Tudod, mit csináltak a nyilasok a cigányokkal? Most miről beszélsz? A Családok. A délapjáról beszélek. Engedjük el a. Azt... Nem engedem el, miért engedném el? Engedem. A mi családunkban nem volt nyilas. Értem, az egy Na, akkor miért engedjük el? Azért engedjük el, mert egy. Miért? Egy Hortisra család vagyunk, nem fogom elengedni. Jobboldalé! És, és ugye okay. ott van a Lázár, aki elmondja, hogy őt vádolják ezzel, amikor ő hódmezővásárhelyi polgármester korában mi mindent tett. De hát édes Jánosom, azóta mennyi év telt el, hogyha az ember szerzett érdemeket a 2000-es évek elején, vagy elnézés, hogy nem tudom pontosan, amikor voltál polgármester, rapcsák után. Azóta eltelt idő, most meg ez van. Ha kettőt kivonnák egymásból, de nem lehet a kettőt kivonni egymásból. Az ember hol jót csinál, hol csinál. Ebben a szituációban arról beszélni, hogy ezt a tiszapárt csinálja, és rózsadomból lévő nem tudom kicsodák, amiben ugye benne van a csipkejúzsikás, búdiskriszt, aki sose lakott a rózsadombon, ez valami olyan insinuáció. Én mindig az amerikai filmekre gondolok, amikor a nyomozó beáll a tus alá, és ott áll egy hárnyed óráig, hogy lemossa magáról azt, amit egyébként annak a szennye, aminek a kapcsán nyomoz rá, nap mint nap rag. Én ezt érzem. És leszőesebben másokat is magammal vinnék ebbe a zuhanyba, vagy hogyha én kijövök onnan, akkor másoknak ajánlanám fel, hogy ugyanis zuhanyozzanak le, mert ez ez így, így, így nem bíhető szerintem. Tehát, hogy ennek nagyon nagy az ára. Így Igen. Az Ennek a bakács ordítása az ára, és mintha az, ami egyébként benne fog maradni az hétköznapokban április 12-e után. Mert ki a francnyava jekolság tudná ezt onnan kivonni? Megbocsátani, meg lehet. Megbocsájtani. De elfelejteni. Ezt nem, ezt, ezt, ezt, nem Azt megbocsájtani. ezt nem lehet megbocsájtani. Ezt nem lehet megbocsájtani. Azt nem lehet megbocsájtani, hogy valaki egyébként közben elnézést kér, közben azzal vádolja a politikai ellenfelét, hogy ezt az egészet ő találta ki, és neki, ahogy nem is saját maga, hanem egy másik insinuációja miatt kell bocsánatot kérni. Tehát ez mind bocsánatkérés, szíves elnézést. Mint annak idején, amikor az osztályfőnököm neki kapcsán, én otthon azt mondtam, hogy megdicsért, és visszabonták neki a szüleim, és akkor mondta a szőnyi tanárról, hogy hát, megdicsértem. Hát, megdicsértem. Bocsánatot kért? Hát, bocsánatot kért. Egyébként, ha valaki proforma bocsánatot kér, de nem érezni benne a szándékot, akkor önmagában ez egy üres hüvely, semmit nem ér. A Értem? És ez az egész e felé halad. Értem, és egyetértek. A, ettől függetlenül a is azt gondolom, hogy a dologban a nem felejtésen van a lényeg. És ebben szerintem közötti nincs, amit a, a mert ez április 12-e után meg fog maradni. Mondd, <gül> Sok olyan dolog van, ami, ami az elmúlt 15-20 vagy akár többében történt, és amiről egyébként azt gondoltuk, hogy, hogy ez vétetetlen, mentetetlen, és megbocsáthatatlan, és mégis védték, és mégis mentegették, és mégis voltak, akik megbocsáthatották, begyetettek azzal, hogy, hogy ezek a legaljasabb dolgok, és én is szeretnék az a Nyomozóan, csak nekem túl kicsi a bojlerem, tehát nagyon hamar, nagyon hamar véget ér a, a, a zömezási lehetőségem, és félek attól, hogy, hogy hogy, mondjuk a. vagy nem is tudom, hogy félek attól, hogy, hogy mondjuk a 7-es a még kisebbek ezek a bolyoletek. A Ezt ez nem, ez nem lehet le most mi már magunkról, és félek, hogy. Félek, hogyha sok ilyen rohat dzsuba mocsok rakódik az emberekre, akkor egyrészt holnap felismerjük-e még egymást? Mármint nem mi négyen, hanem hogy ö, ki leszik kinek farkosa vagy hogy mik ö, következnek ezekből a ö, ö, politikai túlélés, egy semmi sem drága típusú operációkból, hogy, hogy, hogy, hogy miket dobálunk egymáshoz szavakban akár. Akár egy. Akár egy játszott érem. Vagy a tudik. Jó, de van esélye, vagy a pestész a... polgár mackó. Hát erre próbáltam a magam szegény esközeivel hogy hogy. Jobban örültem volna, hogy ott a Csídernek a szövege után elhallgattunk és. Elköszönöm. Van még?